la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți ce dorește și așteaptă programul L 216, care vă vine, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl parcurgem de o bună bucată de vreme cu versetul 15 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 18. Mai înainte de aceasta, trebuie să vă mărturisesc însă și eu sunt doritor să aflu cele ce s-au petrecut în legătură cu medicul acela militar, evreu, care s-a întors la Dumnezeu. Ne amintim așadar că era vorba despre un medic militar evreu pe care Dumnezeu l-a pus în legătură cu un tânăr credincios care a suferit chinuri mari și dureri fără să ia cloroform în timpul unei operații de amputare a mâinilor și picioarelor. Acesta înainte de moarte i-a vorbit despre Domnul Isus. Au trecut aproximativ 10 ani, timp în care evreul a dat uitării această întâmplare, nu și Dumnezeu. Domnul l-a călăuzit în frizeria unui credincios care de asemenea a vorbit despre Domnul Isus. Acesta i-a cerut în final numele și a spus eu vreau să mă rog pentru dumneavoastră timp de trei luni de zile. Domnul Dumnezeu a găsit cu care însă ca în următoarele 48 de ore evreul să se întoarcă la Dumnezeu. Ne amintim că a participat la o adunare. Creștină. Acolo o doamnă credincioasă l-a rugat stăruitor să meargă împreună cu Dumnezeu să participe la o rugăcine, timp în care doamna îngenunchează și se roagă pentru el, premas în picioare. El mărturisește că s-a simțit foarte jenat de faptul acesta. În sfârșit, ajunge acasă și acum ne povestește ce s-a întâmplat ajuns acasă. Ajuns acasă, soția mea, o evreică evlavioasă, m-a întrebat dacă îmi lipsește ceva și de unde vin, pentru că observați cât sunt de tulburat. Te rog, draga mea, nu mă întreba acum, pentru că am de făcut o lucrare foarte însemnată și trebuie să fiu singur. I-am răspuns eu și cu aceste cuvinte am plecat în camera mea de lucru. Am închis ușa și am început să mă rog, întorcându-mă cu fața spre răsărit, cum făceam întotdeauna. Dar cu cât mă ruga mai mult, cu atât mă simțeam mai nenorocit. De ce? Nu eram în stare să-mi dau seama. Mai multe profeții din Vechiul Testament, care mă interesează întotdeauna, m-au adus acum în mare încurcătură și nu găseam mulțumire în inima mea. Era o noapte geroasă și camera încă nu era încălzită. Totuși, niciodată în viața mea, nu am fost căldat în sudoare ca în noaptea aceea rece. Nu știam ce să fac. Cu plăcere aș fi îngenunchiat și m fi ruga lui Isus, dar mi-era frică să nu mă fac vânzător, îndoindu-mi genunchii înaintea unui șarlatan. În clipa aceea, mi s-a oprit privirea la curelele mele de rugăciune din perete. De la vârsta de 13 ani, n-a trecut nicio zi în care să nu le fi pus. Îmi erau scumpe și dragi. Le-am dat jos și m-am uitat la ele. Pe când le priveam, mi-a trecut prin gând un verset din prima carte a lui Moise care zice Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre piciarele lui până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Un verset din Geneza 49, 10. Alte două profeții pe care le-am citit adesea și asupra cărora am cugetat mult, mi s-au evit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere. Una este aceasta. Și tu, Betleeme, Efrata, frata, măcar că ești prea mic între citățile de căpetenia ale lui Iuda, totuși din tine mi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o se suie în vremuri străvechi până în zilele veșniciei. Neputând prinde înțelesul acestor lucruri din Biblie, am strigat. O, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tu știi că sunt curat la suflet în privința aceasta. Dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci descoperi în această seară și îl voi primi ca pe Mesia al meu. Abia rostisem aceste cuvinte și fără să știu ce fac, mi-am aruncat curelele într-un colț și am genunchiat ca să mă rog, întâia dată în viața mea lui Isus. Nu voi uita niciodată această rugăciune. Strigam, O Iisuse Hristoase, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești Mântuitorul lumii, dacă tu ești Mesia pe care îl așteptăm încă noi, evreii, dacă tu poți duce la credință pe păcătoși, cum spun creștinii, atunci întoarce-mă și pe mine, căci și eu sunt un păcătos și îți păgăduesc că îți voi sluji toată viața mea. Dar rugăciunea mea se vede că nu se putea ridica mai sus de tavan și nu era de mirare de vreme ce voiam să intru într-un fel de tocmeală cu Dumnezeu spunând mereu dacă. Totuși am stat cam o jumătate de oră în genunchiat în rugăciune, în timp ce picături mari de sudoare îmi curgeau de pe față. Mi-am lipit obrazul fierbinte de peretele rece ca să mă răcoresc. Gemeam, mă rugam, dar nu primeam liniște. M-am ridicat apoi și am început să umblu prin cameră. Ispita îmi șomtea: Ai mers prea departe! Ce ai tu a face cu Isus? De ce în genunchiat? Și iar m-am simțit atras prin puterea obișnuinței de curelele de rugăciune care aveau asupra mea o înrăurire aproape fermecătoare. Totuși, Duhul Domnului m-a atrăgea spre rugăciune și uite, așa mi-am petrecut noaptea, ba rugându-mă, ba umblând prin cameră. Pe la două, după miezul nopții, S-a făcut lumină în suflet. Puteam în sfârșit, prin mila lui Dumnezeu, să cred, să recunosc și să simt în sufletul meu că Isus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și Mesia cel profețit. Atunci mi-am înduit încă o dată genunchii, de data aceasta pentru a mulțumi lui Dumnezeu, căci inima îmi era plină de pace, de bucurie. Și mă simțeam mai fericit decât oricând în toată viața mea. Eram mântuit și știam că Dumnezeu mi-a iertat păcatele prin Isus Hristos și m-a adus la Sine. Am înțeles atunci că nu tăierea prejur a înaintea lui Dumnezeu, ci a fi o făptură nouă. Iubiți ascultători, în următoarele două episoade pe care le vom parcurge cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră în lecțiunile 217 și 218, vom afla minunea întoarcerii la Dumnezeu și a familiei sale. Vom afla cum a trebuit să plătească un preț și în privința aceasta, dar cum Dumnezeu a binecuvântat până la urmă întoarcerea lui și a dăruit și soția și cei doi copii ai săi. Făcăduința Domnului este, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu, și toată casa ta. Domnul Dumnezeu să ne ajute ca fiecare din ascultătorii acestui program să-l primim pe Domnul Isus, cum l-a primit și acest evreu, să devenim o făptură nouă în el, prin nașterea din nou lucrată în mod tainic de Duhul Său cel Sfânt, și după aceea să avem pace și liniște până când nu aducem la acest Mântuitor scump și iubit pe toți ai noștrii. Amin. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că ne aflăm în versetul 15 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, pe care îl voi citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Să fim cu toată luarea minte la Domnul Isus, la felul cum se purta el cu oamenii de toate vârstele ca să învățăm și noi, la rândul nostru, cum să ne purtăm. Așadar, ni se arată aici că i-au adus niște copilași. Se îngrijea Domnul Iisus și de copilași? Unii spun, nu, ei sunt prea mici ca să fie băgați în seamă de Isus. Tot așa pare să fie gândit și ucenicii, pentru că ei căutau să îndepărteze pe femeile care își aduseseră copilăși la Iisus ca să-i binecuvinteze. Mântuitorul însă dojenește pe ucenici și cheamă la el pe copilași. Un credincios era odată atât de trudit de lucrarea pe care o făcea printre păgâni, încât spunea că dacă n-ar putea dormi, ar muri. A intrat în cortul său, căci într-un cort locuia, și a poruncit slujitorului său ca nimeni să nu-l deranjeze înainte de a se fi odihnit. De-abia închise ușa cortului că stăpânul chemă pe slujitorul său înapoi și spune Dragul meu, am făcut o greșeală. Dacă vreun copil vrea să-mi vorbească, trezește-mă. Vedeți, omul acesta a făcut întocmai ca și Domnul lui. Niciodată Domnul Isus nu era prea ocupat sau prea obosit ca să înlăture pe un copil sau să-l facă să aștepte. Mântuitorul care în zilele acelea arăta că iubea pe copilași, îi iubește și astăzi. El iubește pe toți cei ce se asemănă cu copilașii și care au un duh de copil. Fratele meu, ai tu față de Dumnezeu acest duh de copil? Versetul ne arată pe Domnul Isus că ei s-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii când au văzut lucrul acesta au certat pe aceia care îi aduceau. Dacă oamenii mari sunt florile vieții, copiii sunt bobocii. Domnul Isus, în calitate de izvor al vieții, crotește viața în toate treptele ei și o ajută să se desăvârșească. Cine se atinge de izvorul vieții, este întărit și binecuvântat. Mamele veneau cu copiii, copii sugari, ca să fie atinși de Domnul Isus. Ce poate fi mai fericit și mai de dorit decât să te atingi de Mântuitorul vieții? Aceste mame, prin credința lor, înțelegeau marea și binefăcătoarea înrăutățire asupra copilașilor adusă prin atingerea de Sfântul Lui Dumnezeu. Să învățăm din această minunată istorisire a Evangheliei, să aducem și noi pe copiii noștri la Domnul Isus, adică să ne rugăm împreună cu ei, să citim Biblia împreună cu ei și să venim la adunare împreună cu ei. O veche maximă egipteană spune așa Întărește adevărul și dreptatea în copiii tăi. Ucenicilor, Li s-au părut că pruncii nu pricep nimic din cele spuse de Domnul Isus și că l-ar deranja în lucrarea lui. Lucru cu totul neadevărat. Dar oare ce suntem noi, oamenii mari, față de împărăția lui Dumnezeu și față de tainele dumnezeiești? Nu suntem mai puțin decât pruncii? Dumnezeu cheamă la el pe oamenii de toate vârstele, începând cu sugarii, căci pentru toate vârstele are câte un har. În versetul următor, versetul 16. Îl vedem pe Domnul Isus cum a reacționat față de ucenicii care vreau să îndepărteze copiii de la el. Citim versetul. Isus a chemat la sine pe copila și a zis, Lăsați copila și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. În familia israelită, copiii erau binecuvântarea lui Dumnezeu, iar familia fără copii era socotită sub blestem. În evul mediu exista credința că femeile fără copii vor purta în iad maimuțe la sân. Iar în credința popoarelor vechi, cum ar fi poporul egiptean, era și capitolul copii. Cine nu avea copii era socotit ca lepădat de zei. Omul înțelept, zice papiriusul Isinger, ce stă în mijlocul copiilor săi este cel ce merită viață lungă. Copiii sunt viitorul omenirii prezente. Ei duc mai departe ștafeta vieții, predându o apoi în mâinile altora. Se poate spune fără greș: copii sunt viitorul bisericii până la venirea Domnului Isus. Fără copii n-ar propăși lucrarea lui Dumnezeu. Din copii cresc viitorii lucrători ai Evangheliei în lume. Mântuitorul nostru, când a chemat la sine pe copilași, a vrut să ne învețe pe noi să prețuim și să ne îngrijim de bobocii din care vor ieși florile purtătoare de rodul vieții. Un dicton francez spune așa, fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm. Și scriitorul latin, Juvenal spune, cel mai mare respect îl datorăm copilului. Așadar, versetul ne arată că Isus a chemat la sine pe copilaș și a zis, Lăsați copila și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Pe cei cu inima sinceră ca de copil, pe aceea îi cheamă la sine Domnul Isus. Împărăția lui Dumnezeu este numai pentru cei sinceri în credința și ascultarea lor față de Dumnezeu. Viclenilor și fățarnicilor le este pregătit întunericul de afară. Dumnezeu nu stăpânește peste cei vicleni. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă locul unde stăpânește el, ci numai peste cei neprihăniți și sfinți. Mai bine să crezi copilărește în Hristos, chiar greșind în anumite laturi ale dogmei, decât să știi bine învățătura, dar să fii viclean și fățarnic. Pe cel cu inima sincere de copil, Domnul Isus nu îl va lăsa în rătăcire, ci îl va călăuzi în tot adevărul prin Duhul Sfânt. Pe cel viclean însă îl lasă în voia minții lui blestemate. Iisus a chemat la sine pe copilași. Dragul meu, vină la Domnul Iisus ca un copilaș și nu-ți mai lăsa mintea frământată de filozofia lumii acesteia. Ziua trece și nu te mai întâlnești cu ea niciodată. Domnul Iisus a zis, deci, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Frații mei, slujitori pe ogorul lui Dumnezeu. Lăsați sufletele să vină direct la Domnul Isus și nu le îmbuxiți cu alte învățături, răpindu starea de copilași. Veți răspunde înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu? Pentru toți aceia în a căror viață, pe lângă Isus și cuvântul său, ați mai adăugat și alte învățături, făcându-i astfel să se potignească. Numai copilașii înțeleg pe Isus în felul său de a fi, și îl primesc așa cum este. De aceea ne poruncește Domnul să fim ca niște copilași. În versetul următor, versetul 17, Domnul Isus continuă capitolul acesta, subiectul acesta în legătură cu copiii în felul următor. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Credința iubiților nu poate locui decât în inima sinceră, fără răutate, ca de copil. Aici este mediul în care ea crește, se desăvârșește și poate să lucreze. Hudson Taylor spune așa. Toți acei care au fost ocotiți uriași în credință au fost de fapt oameni slabi, dar care au făcut lucrări mari pentru Dumnezeu, tocmai pentru că dându seama de slăbiciunea lor, s-au bizuit numai pe el, iar nu pe puterea lor. Un alt înțelept, pe nume Mencius, spunea, Om mare este cel care nu și-a pierdut inima sa de copil. În Evanghelia după Matei, la capitolul 18, versetul 3, Domnul Iisus zice, Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Inima de copil, iată ce dorește Dumnezeu de la noi. Atunci împărăția, stăpânirea lui, se întinde asupra noastră când inima ne devine liberă ca de copil când ne lepădăm de noi înșine, luând viața de la început. Dumnezeu nu își împarte tronul cu nimeni. Cum ar putea lumina să-și împartă stăpânirea cu întunericul? Cum ar putea viața să se înjuge la același juc cu moartea? Și cum ar putea sfințenia să domnească împreună cu păcatul? Dumnezeu vrea să împărățească peste noi, dar numai în măsura în care ne lepădăm de noi înșine, în măsura în care devenim copii fără vicleșug și fățărnicie. El cere să devenim copii ca să ne poată face copii ai săi. Vrea să ne golim de noi, de eu nostru, ca să ne poată umple cu El cu felul lui de a fi. A deveni creștin înseamnă să ei viața de la început să ștergi toată tabla ei ca să poată scrie Dumnezeu pe ea adevărul, dragostea și sfințenia sa. Și iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca în continuare, la versetul 18 din Luca 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moșteneți viața veșnică? Fruntașii pun întrebări lui Iisus. Avem de exemplu pe Nicodim, avem saduchei în Matei, Farisei în Matei, și alții, dar întrebările lor nu sunt totdeauna întrebările omului căutător de adevăr care dorește să schimbe viața și care este gata să lase tot pentru adevărul aflat. Deosebirea între aceștia și Zacheu este următoarea. El dorea să vadă pe Isus și să-l primească în inima și în casa lui, nu să-i pună întrebări izvorâte din curiozitatea firească a omului păcătos. Fruntașul de mai sus în Evanghelia după Matei și Marcu este numit tânărul bogat, vine cu oarecare pretenție și în starea aceasta l-a întrebat ce trebuie să fac ca să am viața veșnică. Un lucru, o învățătură însemnată desprindem de aici. În om este dorul după veșnicie și ar vrea să ajungă la împlinirea acestui dor. Domnul Isus a venit în lume tocmai pentru potolirea dorului omului după veșnicie și de aceea a spus răspicat, Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine are viața veșnică. Citatul acesta se află în Ioan, capitolul 6, versetul 47. Și cine are de acum viața veșnică, se bucură de ea mereu, chiar și în necazuri. Deci, întrebarea fruntașului acestuia este: Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Omul acesta a căutat milă. Ci răsplată pentru așa zisele virtuți ale lui, și eventual ceva fapte bune să mai facă pentru ca să plătească valoarea vieții veșnice. Cu ceea ce are omul în sine, și cu ceea ce ar putea să facă el, cu mintea și cu cele două brațe ale sale, nu poate cumpăra viața veșnică fericită. Cum mai putea să cumpe veșnicia, eternitatea? cu cele vremelnice și trecătoare ca spuma? Întrebarea fruntașului nici nu este la locuri ei. Era în totală necunoaștere. El zice, ce să fac ca să moștenesc? Ei bine, dacă viața veșnică este o moștenire, pentru moștenire nu trebuie să faci nimic, ci în mod simplu să o primești. Se naște însă o întrebare. Cine poate să moștenească? Un copil? Poate moșteni averea tatălui său pe când un străin nu are acest drept. Și când copilul intră în moștenire, nu plătește nimic. Ca să intrăm în moștenirea în averea lui Dumnezeu, trebuie să fim copiii lui. Deci, nu este vorba să facem ceva, ci să fim ceva. Adică să fim născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Isus. Cel care ne-a câștigat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu, aceasta cere Dumnezeu, moștenești pentru că ești, nu pentru că faci. Cine este copil în familie, este moștenitor nu prin cele ce face, ci prin ceea ce este, prin statutul lui de copil al părinților bogați. Istoria tânărului bogat ocupă o poziție principală în învățătura despre mântuire, pentru arată limpede că nu se poate ajunge la mântuire prin fapte, prin faptele legii. Dacă Dumnezeu spune unui păcătos, având în vedere cerințele legii, făcut are lucru și vei trăi, el face aceasta tocmai ca să-l aducă pe păcătos să-și vadă deznădejdea în împlinirea acestui lucru și să-și recunoască adâncimea stării sale de păcătos, trezind în el necesitatea adormită față de harul lui Dumnezeu. Oricât ar munci cineva din afara familiei, orice ar face, nu poate moșteni nimic din familie pentru că nu este născut în acea familie. ce ar face un necredincios ca să devină moștenitor al vieții veșnice, nu i ajută la nimic. Dacă nu este născut în familia lui Dumnezeu, dacă nu devine copil al lui Dumnezeu, nu poate să moștenească viața veșnică. Să citim deci cu atenție toate cele arătate în Sfânta Evanghelie, căci toate sunt pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Tainele adevărului se descoper celor care le caută cu sinceritate pentru ca să le primească și să le trăiască în viața de toate zilele. În versetul 19, Domnul Isus stă de vorbă cu tânărul acesta și îi răspunde în felul următor. Pentru ce mă numești bun, i-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Ca să ne poată ridica pe noi cei căzuți în fundul prăpastiei păcatului și al morții, Fiul lui Dumnezeu Domnul Isus Hristos s-a dezbrăcat de slava sa cerească a luat un trup plin de slăbiciuni ca al nostru și a locuit printre noi, dar fără păcat, învățându-ne calea adevărului. Iar spre sfârșitul lucrării sale și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi, după ce mai întâi s-a încărcat cu toate păcatele noastre. Așa a făcut Mântuitorul nostru Isus Hristos. El s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim izbăviți de robia păcatului. La întrebarea... Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu? La întrebarea aceasta Domnul Isus a vorbit din latura trupului său de carne, dovedind prin aceasta că dezbrăcarea lui de slava cerească, starea de a fi deopotrivă cu Dumnezeu, era o realitate puternică. Trupul de carne pe care îl avea era ca al nostru. Din punct de vedere trupesc omenesc, nimeni nu este bun, afară de Dumnezeu care este Duh. Domnul Isus n-a vrut să se lasă numit bun, pentru ca să se facă în mod real părtași cu noi la aceeași carne, fiindcă Dumnezeu încă nu o sândise toate păcatele în această carne. Câte vreme Domnul a umblat printre noi? Numai unul a fost cu adevărat bun, Tatăl. Domnul Isus s-a supus în toată smerenia lui Dumnezeu Tatăl, recunoscândul l mai mare decât el. Tatăl era izvorul originar pentru tot ce era și avea fiul, dar în privința binelui absolut în sfințenia sa veșnic egal. Totuși fiul, așa cum s-a spus mai sus, în starea sa de fiu al omului, ca om, era supus dezvoltării prin biruința ispitelor, prin lupte și suferințe, spre desăvârșirea sa strălucită ca mântuitor și mijlocitor. Adevărul acesta este limpede arătat în Epistola către Evrei, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă Domnul Isus respinge salutul de bunule învățător, nu înseamnă că el ar spune, eu nu sunt bun. El însuși a spus despre sine, eu sunt păstorul cel bun. El își cunoștea săvârșirea sa. Însă, mântuitorul nostru nu primește cuvântul de salut în înțeles superficial al celui ce îi pune întrebarea. În cazul acestei contra-întrebări a Domnului Isus, pentru ce mă numești bun, nu trebuie accentuat cuvântul bun, ci cuvântul pentru ce? Adică, din ce motiv mă numești tu bun? Să ne cercetăm și noi. Pentru ce spune Domnul Isus un cuvânt sau altul? Dacă numești pe Domnul Iisus Mântuitorul meu, înseamnă că ai venit la El cu credință și pocăință și El te-a mântuit. Dacă îl numești Domnul meu, înseamnă că te-ai predat Lui și El este stăpân peste toată ființa ta, peste timpul tău și peste bunurile tale. Întrebarea care se pune sună așa. Este Iisus pentru tine așa cum îl numești? Cel ce vrea bunul trebuie să fie un bun urmaș, spune Goethe. Singurul lucru bun pe care putem face acum este să ne repădăm de noi înșine și să ne predăm Domnului Isus. Vom pricepe tainele lui Dumnezeu în măsura în care vrem voia lui Dumnezeu în noi și cu noi. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie programul propriu-zis al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții sub numărul L216.